Du lytter til Radio Fritter. hvor vi i dag har stillet os op på scenen, taget en mikrofon i hånden, men vi har ikke skrevet nogen tekst ned. Så vi står bare freestyler derude. Og øh, noget af det, vi plejer her med som et fast indslag, når vi har planlagt, det er det, er det vi kalder for tøsesneder. Og det er, er uundgåeligt. Ja. En fritter, det er uundgåeligt på en arbejdsplads, det er uundgåeligt, jamen det er nærmest lige meget, hvor man er henvendt. Måske på en byggeplads er der ikke så meget tøsesneder. Og det er nok lidt mere de, de maskuline tøser, der arbejder der. Men ellers alle branche vi har jo nærmest ikke noget selv mere. Ingen fodbold. Nej. Og det er også en af grunden til, at vi tager det, mere. Altså, det er en del af Det er en del af hverdagen, så det skal det også være i fridagen. Og så også fordi, at, at det bliver meget program, og der er ikke så meget til, til kvinderne, når vi sender nødvendigvis. Jamen det første år, vi sendte, Kasper, der var vi faktisk enige om. Vi anerkender ikke, at der, der findes kvindelig eksistens, men det virker op for os. Vi kan ikke komme udenom det. Ej, det er så, så ærgerligt kun at begrænse sig til 50% af befolkningen, når, der, når den anden øh, halvdel sidder og bare venter på at blive underholdt også. Ja, og det var måske også der frygt, at vi var bange for at få noget pilus, og hvad er de for nogen? Øh, for mænd, de er vi er fra Mars, og kvinder, de er langvejs fra Venus. Mm. Og det er jo så vendt til en styrke, fordi vi er meget forskellige, og det er lidt det, vi hylder i øh, vores tøsesnider, nogle gange. Ja, yeah, og det er det også lidt i dag, men det er også altså, en af grundene også til, at vi ikke lige har haft så meget med kvinder. Det er også, fordi man skal passe lidt på, alle, der har beskæftiget sig med kvinder, de ved jo også, at man skal ikke sige ret meget forkert. Hvis altså, du skal lige træde ved siden af en enkelt gang, ja. og så er det 9 ud af 10 gange en mine, du træder på, og så ryger halvdelen af kroppen, altså. Det er jo tækkende bomber. Ja, det er livsfarligt. Men vi, vi bevæger os ud i det, primært fordi at vi er et radiomedie, og vi, vi sidder, at vi er så kloge, at vi sidder ved at vores sted. Så hvis I vil ud ja. at have fat i os, så kan I højst tage en af os ad gangen, så den anden kan nå, lige nå at flygte os. Også. også under jorden, faktisk. Ja, vi er væk. Sidder nede i en bunker. Ja, laver også stemmen om. Det er jo ikke uh, vores almindelige stemmer, vi sender radio med. Det er det ikke. Det, vi skal snakke om i dag, det er... Øh, jamen, jeg vil tro, de fleste kvinder har oplevet det på et eller andet tidspunkt. Det er et, øh, et spørgsmål, man kan få. Hvad har du på, er spørgsmålet. Og det er... Selva! Som har startet et, et debatindlæg omkring så, det her, altså, hvor han skriver det Er frækt, det frækt, hvad? Det kommer jeg ikke Okay Aner ikke, hvor jeg skal sætte den her hen, så nu bliver det under dette emne Jeg har en fyr, som altid spørger Hvad har du på? Når vi ikke ses, og jeg tror lidt at han altid håber på, at jeg snart siger noget frækt Men Jeg er så mega dårlig til det Og siger altid sådan noget som øh, en grå t-shirt, hi, -hi. <laughs> <laughs> Amen, altså og hvis jeg engang imellem har sagt, jam, jeg er helt lige nu, så siger han måske, Hvordan kan det være? Og så er jeg bare sådan lidt, øhm, det er dejligt. <laughs> og så kommer han et spørgsmål. Hvad svarer I til sådan et spørgsmål, hvis I er lidt mere dirty anlagt end mig? Ja. Og det er jo, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> og nu kan vi jo, altså vi har jo på, sjovt nok. Ja. Det er ikke af briller, vi har på. Det er bare vores øjne. Er det ikke bare om at lyve? Jo, det er ja, jo luder til det frækeste undersøg, som du ikke engang øh, har indbærest i skabet. Men det er dejligt nok, det der med, hun prøver, mig hun nøgen. Hvorfor det? Det er jo ikke så frækt, hun er nøgen. Det er mere rejsen til til. Ja, altså der skulle være en grund til, at hun er nøgen. Ja. Altså, det, nu er det er bare underligt. Er du i bad? Hvad foregår der? Nej, jeg er lige ude og, og lue ude i haven. Ja. Det kan godt lige at gøre nøgen. Det, det, kan man ikke, så det kan godt være, at man lige skal... Overveje en baggrundshistorie inden også. Og det er virkelig yderpolerne. En grå t-shirt. Det kan jo nærmest ikke blive mere kedeligt. <laughs> På ingen som helst måde. Der skal ligesom også være bindeled, der binder øh, jamen noget meget, meget fræk sammen. Det at være nøgen med, med den grå t-shirt. Hun har sprunget mm -hmm. en masse faser over. Ja. Og jeg tror også bare tippet det er, at, at, at liv. Hvis, hvis ja, der er en fyr der skriver os bare, så siger øh, jeg, at jeg sidder lige i mit frække blonde undertøj. Øh. Vibrerende dildo i den ene hånd, og min 9,5 læder -bisk i den anden, og så ser jeg hvem der være millionær. Ja, han er skal sgu om, han, han spilte i går. Er uh, så du og læser højt for din uh, mobil nu, Kasper? Det kom meget <laughs> naturligt for dig der. Jamen, det er da måske egne erfaringer, det ved jeg ikke. Ja. Hmm, det kan godt være, at jeg har prøvet det et par gange. Jeg har jo selv uh, været pige på et tidspunkt, det kan du godt huske. Har du været pige? Ja, lastbilschaufføren Daniel, der oh, pludselig fik yeah. Camillas nummer. Det var den lille, jeg ved faktisk ikke hvorfor det skete. Men der gik det ligesom op for mig, at jo, det er da dejligt med opmærksomhed. Og til tider, jeg kunne godt tænke mig at være pige, fordi at alle bier kan spore i byen. Selv de tykke halvgrimme, de får tilbud. Men sådan er det bare ikke altid at være fyr. Nej, jeg vil så også sige, de, de de lidt tykke de skal så vente lidt længere. Ja, ja. De det skal holde ud. Ja. Vi ja. skal bare lade være med at give op. <laughs> Se, nu, nu har vi trådt nogle over tilbage. Det er ikke så dumt. Det er det, der sker. Men hvis Amin Jensen, han står ude på gulvet der er kl. 5, han skulle bare han skulle være gået hjem længe ind og så bare op på løbebåndet, for han, han sporer ikke, når han ingen grund til hans i Men det skulle vi ligesom lige undersøge, og jeg ved ikke, hvor vi kom i besiddelse af hans nummer. Han hed Daniel, og han var en skidesød lastbilchauffør. Jeg hed Camilla, og jeg var mørkort. Han skulle nærmest ikke bruge mere. Og det var sjovt nok, de første syv beskeder. Men så, så blev han lidt lummer og lidt klam, og, sådan noget, og så lader vi være med at skrive. Og det, vi ved du godt selv fra, fra vores spæde dag, at hvis piger være med at skrive at de bliver sådan lidt hard to get, så bliver det endnu sværere. Og det blev ja. det også for Daniel. Han ringede et halvt år efter til mit nummer. <laughs> det var forfærdeligt. <laughs> du havde jo ikke givet ham meget mere end, end din hårfarver og så lige hvad du lavede på det pågældende tidspunkt. Men Camilla lyder også bare lækker. Men det er jo også, altså det er et ensomt folkefærd. Lastbil for. Han har jo siddet i, i sin kabine helt alene, og, og har garanteret været lang over grænsen ned på ja, og, og med McDonalds med i den ene hånd, og så mobilen i den anden. Han, han savner bare lidt gærlighed. Men du har lært lektien nu i hvert fald, det tror at vi begge du har, så altså, det kan godt være, at det virker som om, at græs er grønnere på den anden side, og det kunne være fedt at være kvinde, Men på grund af al den opmærksomhed, man ja. får. Nu har vi prøvet det på egen krop. Det er ikke, det er ikke så fedt. Er, vi har sgu lidt ondt af nogle gange. Ja. Ligesom vi er sundt, så har vi også øh, lidt ondt af jer. Men i forhold til sagens kerne, nu kommer vi lidt ud på tidssporet, så, så har du egentlig sagt det. Bare liv. Liv, ja. Ind på sexnoveller, og så læs højt. Og så synes jeg, det er jo godt tip, du også kommer med, Jesper, altså, Måske ikke bare lyve og sige, som hun havde gjort, at hun var nøgen. Oh, ja. Der skal lige være en historie, der skal lige være et, et setup, der skal være et andet, der har let op til. Ja, og der skal også være, altså man, man starter jo ikke med legrande finale. Der skal jo ligesom være noget, hun kan tage af under, under samtalen. Ja, måske starte med at sige, øh, sidder lige med bare tær. Og mm -hmm. så lidt senere kan det være, at, at du har taget din halskæde. Af. Ja, måske lidt mere fart på. Det er måske lige langsomt nok. Lucas Graham, Mama's Mama set.